פרשת תזריע, פרק י"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מנידת דבותה תדמה. וביום השם נעימול בשר עור לתו, ושלושים יום ושלושת ימים, תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלוא ימי טוהרה. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טוהרה, ובמלאת ימי טוהרה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטק, אל פתח אוהל מועד, אל הכהן. והקריבו לפני ה' וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיה,